Розділ п'ятий. Віддихавшись, Ліза почала оглядати попутників. І почала вона з жінки, яку привів Джим Блейкстон. «Це моя дружина», – Джим показав на неї пальцем. «Я щось вас на вулиці й не бачила. Мабуть, ви рідко виходите», – сказала Ліза, замість рада познайомитись. «Ой, рідко», – підтвердила місіс Блейкстон. «У мене менший підхопив кір», то я з дому і не виходила. А зараз йому вже ліпше? Ой, набагато, він швидко видужує. Джим хотів поїхати нині до Дженфорда і говорить мені, «Чуєш? Давай зі мною, розважитись тобі потрібно. Залишай, каже Полі, це наша старша. Залишай Полі за господиню». А я кажу, «Славно, поїхали, Полі впорається. Ось ми і поїхали». Протягом цієї тиради Ліза тишком-нишком розглядала міс Блейстон. По-перше, це сукня. Міс Блейстон напнула щось чорне, безформене, по-друге, капелюх. Безглуздий капелюх, зараз такі ніхто не носить. Потім Ліза перейшла безпосередньо до зовнішності міс Блейстон. Середнього зросту, товста, міцно збита тітка. Незрозуміло, тридцять їй чи всі сорок. Обличчя як мунець, рот ширший за ворота, а зачіска. Посередині темрявий проділ, волосся прилизане і в дрібні коси заплетене, І відразу ж видно, що сили їй не позичати, хоч вона і працює як віл, і дітей щороку народжує. Усіх інших пасажирів Ліза на платформі знала. Тепер, коли місця були щасливо зайняті і святковий поїзд рушив, знайшовся час на взаємні привітання. Всі раділи, що Ліза їде, бо з нею ніколи не було нудно. Лізаною увагою заволодів молодий бакалійник, який одягнувся у старовинний костюм, сіру куртку та вузькі панталони, щедро посипані блискучими гудзиками. «Привіт, Біле!» – крикнула Ліза. «Привіт, Лізо!» Відповів Біл Ну і одяг у тебе Гей, Ліза Кемп Скрикнула подруга Біла Не лізь до мого хлопця Бо знаєш, де раки зимують Розслабся, Клері Шарп Не потрібен мені твій друг Відповіла Ліза У мене і свій друг є Зайвого не потрібно А вже ж Том Том засяяв від щастя Не знав, що сказати І просто ж Лізу ліктем «Легше!» – обурилась Ліза, схопившись за бік. «Ти мені всі ребра переламаєш». «Та чого там ребра? Мабуть, за корсет переживаєш». «Заткнись!» «То ти що, в корсеті?» – з одаваною простодушністю оточнив том і обійняв Ліза за талію, щоб перевірити. «Забери руки!» – сказала Ліза. «Я тільки подивлюсь, в корсеті ти чи ні!» «Я сказала!» «Не смій мене мацати. Том не слухав. «Забери руки!» – повторила Ліза. «Тягатимеш мене, доведеться на мені одружитись!» «Я того і домагаюсь!» «Дурень!» – розсержено сказала Ліза і скинула руку Тома. Конячки бігли жваво. Трубач з наснагою дув у свій ріжок. «Дивись, не лусне від напруги!» – засміявся хтось. Платформа котила на схід. Був уже пізній ранок, вулиці ставали все жвавішими, транспорту додалось. Нарешті вони виїхали на дорогу, що вела безпосередньо до Чингфорда. І побачили, що туди нині рушив чи не весь Іст-Енд. До Чингфорда рухались прольотки і двоколки, запряжені осликами та поні, лоточки, двохмісні екіпажі, четвірки та інші платформи. Одним словом все – до чого можна було прикріпити колеса Раз у раз траплявся ослик, який з останніх сил тягнув чотирьох платників податків Осликів вже легко обганяла пара доглянутих коней, керована щасливим подружжям Люди вітались, жартували Найбільше шуміли на платформі, спорядженому у червоному леві Сонце піднімалось і припікало все сильніше Здавалось навіть, що й на дорозі побільшало пилу, і жаром пахне ще й знизу. Ну і пекло, чулось звідусіль, натовп пітнів і задихався. Жінки зняли капори і накидки, чоловіки, наслідуючи їх приклад, звільнились від піджаків і залишились в одних сорочках. Це дало їжу для набиякої кількості жартів, причому далеко не завжди повчального характеру з приводу предметів одягу, з якими та чи інша особа з радістю розлучалась. Звідси напрошувався висновок, що чесний, прямодушний англієць розуміє натяки з французької комедії набагато краще, ніж прийнято вважати. Нарешті в з'явився пап, де передбачалось дати коням відпочити і обтерти їх мокрою губкою. Про цей паб говорили останні 15 хвилин. Тепер, коли його стало видно на вершині пагорба, пролунали радісні вигуки. А один ледер заспівав «Право Британії». Тоді, як інші співали менш патріотичну пісню «Пиво, славне пиво». Платформа зупинилась біля дверей пабу. Люди горохом посипались на землю. Пабу відразу взяти в облогу офіціантки та хлопчики на побігеньках. Кинулись виносити пиво з праглим. Все відбувалось, як у виставі коридон та Філіда, ідилія. Згідно з каноном, у процесі догляду люб'язний пастушок і чарівна пастушка п'ють із однієї посудини. «Давай, пий уже», – сказав коридон і чемно вручив своїй милі пивний кухоль. Філіда мовчки наблизила рота до кухля і смачно ковтнула. Пастушок спостерігав із тривогою. «Гей, ти тут не одна!» – вигукнув він, бо бачив, що голова Філіди закидається все вище, а вміст кухля все менше є. Пастушка зупинилась і передала кухоль своєму коханому. «Ну ти і сильна!» – простягнув коридон, заглядаючи в кухоль, і додав. «А спритна яка?» Потім галантно приклався губами – до того місця, де кружка торкалася рота його коханої, і допив міст. Оце я розумію, помітила пастушка, присмокуючи. Люб'язний пастушок прикінчив міст кухля, теж зітхнув і мовив: Я б і від другої порції не відмовився. Якщо ж ти перший почав, ось що я скажу. Цього вистачило тільки горло прополоскати. Натхнений її словами. Корідон, як вірний лицар, побіг до барної стійки і невдовзі повернувся з кухлем. Тепер ти перший, запропонувала дбайлива Філіда. Корідон зробив довгий ковток і вручив їй кухоль. Філіда з дівочою скромністю розгорнула кухоль так, щоб не торкатися слідів губ Корідона. А що корідон не помітив, сказала Бач, яка я гидлива. Тоді, не бажаючи засмутити коханого, Філіда повернула кухоль у вихідне становище і приклалася чарівним ротом саме до того місця, де торкався губами Корідон. «Ну от і все», – повідомила вона, вручаючи коханому порожній кухоль. Пастушок дістав з кишені коротку глиняну трубку, продув її і набив тютюном, закурив тим часом як Філіда, зітхнувши при думці про прохолодний напій, що струменіє по її горлі, і задоволенням погладила себе по животу. Коридон сплюнув, а його мила зараз і сказала, «Я можу плюнути далі, а ось і не можеш». Вона спробувала і досягла успіху. Коридон зібрався і знову плюнув далі, ніж уперше. Філіда теж плюнула. Змагання тривало, допоки Ріжок не сповістив, що час їхати далі. Нарешті вони дістались до Ченфорда. І тут кони звільнили від упряжу. А платформа, де потрібно було обідати, відкотили під навіз. Всі неабияк зголодніли, але їсти було рано. І всі пасажири платформи розсипались на грубки, і пішли випити. Ліза з Томом і Салі зі своїм другом зайшли в найближчий паб. І допоки вони пили пиво, Гаррі, великий любитель спорту, розповів за боксерський турнір, який відбувся минулої суботи, і запам'ятався тим, що один із учасників помер від отриманих ударів. Безсумнівно, подія була надзвичайна. Гаррі запевнив, що були навіть кілька дуже важливих персон з Вест-Енду, говорив про їхні безуспішні спроби залишитись невпізнаними і про гармидер, який вчинився, коли один з вболівальників крикнув «Атас! Поліція!» Гаррі втягнув Тома в тривалу суперечку про бокс, в якому Топ, будучи людиною сором'язливою і поступливою, зазнав безперечної поразки. Потім усі четверо повернулись до платформи, де вже накривали обід. витягли з-під сидінь кошики з їжею, виставляли пляшки пива, від яких пересихали і без того сухі горлянки. «Сюди леді та джентльмени, і якщо ви, звичайно, справжні джентльмени!» – волав Кучер. «Конячкам треба підправитись!» «Придурок! Почулись Єрбі! Ми тобі не коні!» Ми воду не п'ємо. Бачу, леді ви не дуже розумна, не розубився кучер, напевно, тільки з пансіону. Дуже зрілий вік згаданої леді свідчив про відому частину іронії в словах кучера Гей, там легше, будеш так до діти лопнеш, лопнеш і зіпсуєш мені обід. Нарешті всі посідали обідати, чого тільки не було на столах. Пироги з свининою, мисливські колбаси, сосиски, відварна картопля, яйця, бекон, телятина, окість, краби та креветки, сир, масло, холодний пудинг, пироги з крижовником з вишневим варенням. Ще масло, хліб, ще сосиски та знову пироги із свининою. Сніданок зникав так швидко, наче за столом урудувала зирає хижаків. Їли методично, мовчки, шалено, відкушували багато, ковтали, не жуючи. Якби якийсь сміливий іноземець за всім цим спостерігав, він би зрозумів, чому Англія – велика країна. Він зрозумів би, чому британці ніколи, ніколи не будуть рабами. Наші герої припиняли їсти тільки для того, щоб попити – Залпом спустошували склянки. Вони їли і пили, пили і їли. Але оскільки все в цьому світі колись та й закінчується, вони зупинилися. І всі тридцять дві особи задоволено зареготали. Потім усі розбилися на пари. Гаррі і його подруга попрямували до лісу, де під покровом дерев могли запевнитись у вічному коханні та перетравлення обіду. Том весь ранок чекав цієї щасливої години. Він сподівався, що смачна їжа допоможе розтопити холодну Лізу. І вже уявляв, як вони з нею сидять на траві під розлогим каштаном. Як він, Том, обіймає Лізу за талію, а її голова буде лежати на його гарячих грудях. Ліза теж передбачала пообідню розбивку напари, і посилено вигадувала привід ухилитись від походу в ліс. Не хочу, щоб ти мене обслинив, пробурмотіла Ліза. Обійми та поцілунки для дурнів, а я не дурна. Ліза навряд чи усвідомлювала, чому поцілунки Тома її так дратують. Не подобається він їй і крапка. На щастя, вона побачила Джима і його дружину які не виявили бажання провести день наодинці. І Ліза запропонувала піти на прогулянку в чотирьох. Джим на це зразу погодився із задоволенням. У Тома впало серце. У голос йому заперечити не вистачило сміливості. Зате він змірив Блейстона сліпучим поглядом. Джим відповів добродушною усмішкою. Том насупився. Вони пішли лісом. Джим ішов біля лізи, причому Ліза анітрохи не чинила опір, тому що вона зробила висновок. Даремно, що Джим нахаба, зате він далеко не дурень. Том же наступав їм на п'яти. А якщо Джим додавав кроку, Том намагався його наздогнати. А місіс Блейстон, який зовсім не хотілося залишатися в лісі одній, перейшла на дрібну рись. Джим також розмовляв так, щоб задіяти лише одну Лізу, а Тому показати, що він тут зайвий. Але Том завжди втручався у їхню розмову, щоб Джиму не так солодко було. Зрештою Ліза розсердилась. «Ти що, Томе, сьогодні не з тієї ноги встав?» – сказала вона. «А ти, коли погоджувалась зі мною їхати, інакше думала?» – Том наголосив зі мною. Ліза пересмикнула плечима. «Ти мені набрид. Тобі що, подобається виставляти себе дурним? Тоді виставляй себе в іншому місці». «Отже, хочеш мене позбутись?» – підсумував Том. «Я нічого такого не казала». «Гаразд, Лізо, я все з тобою зрозумів. Не хочу бути третім зайвим». Том різко розвернувся і, не бачачи дороги, Пішов у глиб лісу. Він був цілком убитий. Він постійно думав про лізу. Том довго блукав на самоті. І думав про те, яка ліза зла і невдячна. Деревно він поїхав до Ченфорда. Треба було вдома сидіти. Про те, що їй варто було піти гуляти з ним. А не з цим жеребцем, Блейстоном. Для неї ж, для Тома, у лізи навіть слова доброго не було. Том мучився ненавистю, але він був просто нещасливий закоханий і помалу почав думати, що сам перегнув палку. Сам вигадав якусь недоречну образу. Незабаром Том уже каявся, що взагалі розкрив рота. Йому страшенно хотілося помирити з Лізою. Він попрямував назад до Чинфорда, сподіваючись, що Ліза не змусить занадто довго чекати. Ліза у свою чергу. Трохи здивувалась, коли Том розлютився і пішов. «Яка його муха вкусила!» «Він просто ревнує!» – засміявся Джим. «Том? Ревнує?» «Звісно, тебе до мене!» «Можна подумати, я йому перевід вигукнула Ліза і почала розповідати Джимові про Тома. Як він просив вийти за нього, як вона відмовила як погодилась їхати з ним до Чинфорда, тільки за умови, що не буде вважатися його подружкою. Джим слухав співчутливо. Дружина його, здається, не слухала зовсім. Напевно, її займали думки про дітей та про господарство. У Чинфорді їх зустрів тужливий погляд Тома. Ліза була вражена його горем. «Чуєш, Томе?» – почала вона. «Не бери в голову, «Я не хотіла тебе образити!» Том вибухнув благанням та прощенням. «Ти ж знаєш, Томе!» – продовжувала Ліза. «Я запальна. Мені шкода, що я тебе образила!» «Ой, Лізо, яка ж ти гарна! Ти не гніваєшся на мене!» «Ні, це ти на мене маєш сердитись!» «Ти така гарна, Лізо! То ти не гніваєшся?» «О, ні, моя Лізо, яка ж ти мила! Ось що я скажу!» Том буквально сяєв. «Ходімо, вип'ємо чаю, а потім на ослі покатаємось!» Катання на віслюку виявилось дуже веселим. Ліза спочатку побоювалась, тож Тому довелося крокувати в ногу з ослом і підтримувати її. Щоразу, коли осел пускався рисю, Ліза верещала і чіплялась за Тома, щоб не впасти. Том відчував її долоні на своєму плечі. Чув благання у вигуках. «Ой, тільки не відпускай мене! ой, і зараз спаду!» І був певен, що подібного в житті щастя йому досі не випадало. Підтягнулась решта учасників пікніка. Були оголошені перегони на ослах. Але вже на першому колі, коли осли пустились галопом, Ліза таки впала в обійми, і осел поскакав один. А я знаю, що потрібно робити, заявила Ліза. Коли втікача зловили, я поїду по чоловічому. Зовсім здуріла, гукнула Салі. Хіба можна в спідницях? Ще й як можна. Дістали іншого осла цього разу з чоловічим сідлом. Ліза стала встременно, перекинула ногу і сіла верхи, дуже задоволена собою. Ні, зайвою скромністю, ні зайвою сором'язливістю. Ліза ніколи не страждала І в такому положенні почувалась цілком вільно Ось тепер я й сама впораюсь Відходь, Том, сказала вона Покури поки що, а потім приєднаєшся Цей заїзд супроводжувався особливо гучним гуркотом Ліза молотила осла своїми п'ятами Дубасила кулаками, верещала йому у вухо І реготала до знемоги Її зусилля мали успіх вона виграла заїзд. Після заїзду, звичайно, всім учасникам знову захотілося освіжитись і підкріпитись. Усі учасники поспішили в паб і ще довго обговорювали ослячі перегони. Після кількох пінт пива Ліза та Салі, а також їхні молоді хлопці з серйозними намірами, а також подружжя Блекстонів стали шукати інших розваг. Їхню увагу привернув балаган, де дерев'яною кулею збивали кокосові горіхи. «Ой, дайте спробую!» – вирощала Ліза, і бідолахом довелось діставати гаманці. Ліза з Салі зробили кілька вкрай невдалих ударів. «На вигляд це дуже легко!» – простагнала Ліза, поправляючи зачіску. «Тільки ось до цієї штуковини ніяк не потрапити! Спробуй же ти, Томе!» І Том, і Гаррі обоє промахнулись, натомість Джим збив три кокоси. Її власники балагану почали дивитися на нього з деяким занепокоєнням. «Та ви просто майстер!» – захопилася Ліза. Хотіли змусити і місіс Блейстон теж спробувати щастя, але вона навідріз відмовилась. «Щоб я ще на таку дрібницю тринькала гроші?» – пояснила місіс Блейстон. «Та досить тобі вже дутись, мамусю!» Примирливо зауважив Блейстон. «Давай вже краще їсти кокоси!» Таким чином кожній парі дістався кокос. Жінки випили кокосове молоко, після чого ріки розкололи. І після чого кожен спробував м'якість кокоса. А згодом і час вечері настав. Знову вони накинулись на сосиски в тісті, курячі яйця, мисливські ковбаси, та багато, багато пива. Я вже із рахунку збилась, скільки пляшок випила, сказала Ліза. І усі засміялись. До відправлення платформи назад на Вірстріт була ще майже ціла година. Тут то й стали в нагоді гармоніки. Наші герої сіли на траву. Гаррі з запальним соло відкрив концерт. Слухачі вимагали пісню. Вийшов Джим і виконав стару пісню. «Ех, солдатики, солдатики йдуть». Окрім Тома, більш сором'язливих у компанії не було. Незабаром Ліза теж заспівала популярну смішну пісеньку. Знову грали на гармоніках, знову захотіли пісню. Ліза обернулась до Тома, що причаївся біля неї. «Чого причаївся, як миша? Давай, співай!» «Та я й не вмію», – почервонів Том. Мені ведмідь на вухо наступив, ти ж знаєш. Тут знову піднявся Блейстон і почав нову пісню. Ну і зануда цей Том, зробила висновок Ліза. Інша ж справа – цей Блейстон. Потім усі зазирнули до паба, випили пива на доріжку. Трубач дуже невпевнено, ніби пробираючись на помацки, подав сигнал до відправлення. І вони всі пішли Займати місце на платформі Ліза на силу піднялась по драбині і пробурмотіла Ох і п'яна ж я яка Кучер перебував у меланхолії Він погнюбався на козлах, не випускаючи поводів Повісив голову і стою думав про молодість, що безповоротно пішла А також про гріхи, за які йому вже незабаром потрібно було розплачуватись Ліза не виявила жодної поваги до цих благочестивих думок. Вона стукала кулачком по гербу на капелюсі Кучера, що сповз від одару йому на очі. «Ей, чого ти розкис, як холодець на плиті?» У відповідь Кучер теж стукнув Лізу. «Сама ти холодець!» «Мордоворот!» «Злюка!» «П'яниця!» Ліза розійшлась не на жар. Риготала і співала Ніна мить не замовкала. В бешкетуванні помінялась капелюхами з Томом і, побачивши його в пір'ї, сміялися до вереску. На зворотньому шляху співали, адже він же славний хлопець. Ліза з Томом і Блейстон зайняли тепер одне місце. Ліза опинилась між Томом та Джимом. Том був цілком щасливий. Він міг би так все життя їхати біля Лізи. Поступово, коли вони віддалялись від Ченфорда, спів стихав, балаканина ставала менш менжувавою, голоси – тихішими. Салі і Гаррі похропували в обіймах. Вечір видався чудовий, небо було уже ультрамаринового відтінку, зіркам не було переліку. Ліза час від часу підводила очі до неба. Її охоплювало бажання опинитися в чиїхось обіймах. Або відчути ласки сильного чоловіка Також у її серці з'явилось дивне відчуття Ніби воно, серце, збільшилось Ліза притихла, Том і Блекстон теж мовчали Потім дуже повільно, дуже обережно З розумінням, що так не годиться Рука Тома огорнула її за талію Цього разу Ліза нічого проти не мала Однак з іншого боку теж почалась метушня, і інша рука почала гладити Лізу по стегну, і інша долоня опинилась на її пальці. Ця рука належала Джиму Блейстону. Ліза трішки здригнулася і вже не могла вгамувати тремтіння. Том це помітив. «Ліза, ти змерзла, так?» – прошепотів він. «Ні, Томе, мені тепло, просто трусить трохи». Том міцніше обійняв її за талію, і цей же час велика жорстка долоня стиснула її долоню. Так Ліза і сиділа між двома чоловіками, допоки платформа не досягла червоного лева. І Том сказав сам до себе «А все ж таки я їй подобаюсь. Вони спустились з платформи, побажали один одному доброї ночі. Салі та Ліза зі своїми вірними лицарами та подружжям Блейстонів, пішли додому. На розі Гаррі запропонував Тому та Джиму. «А що, хлопці, чи не пропустити нам ще склянку, поки пап не закрився?» «А я й не проти», – відповів Том. «Тільки спершу проведемо дівчат». «Тоді нам і не встигнути до закриття», – заперечив Гаррі. «Тут лічені хвилини залишились. Та ми й не можемо дівчат кинути посеред вулиці». «Валяйте, кидайте», – втрутилась Салі. «Ми за себе можемо постояти, якщо що». Том не хотів розлучатись з Лізею, але вона підтримала Салі. «Іди вже, Томе, ніхто нас із Салі не з'їсть, а ти можеш запізнитись». «Доброї ночі, Гаррі», – сказала Салі, ніби ставлячи крапку в розмові. «Доброї ночі, давай смоки, на майбутній сон». І Салі, аж ніяк не проти свого бажання притулилась до Гаррі, а він дзвінко поцілував її в обидві щоки. Доброї ночі, Томе, сказала Ліза і простягнула руку. Доброї ночі, Лізо, відповів Том, з тугою в голосі. Ліза, зрозуміло, мило посміхнулась і підставила личко. Яка ж ти солодка? вигукнув він, чим викликав сміх Салі, Гаррі. Та Блейстонів. «Дякую, що ви так нас розважили», сказала Ліза. «Завжди радий», відповів Том і додав. «Благослови тебе, Господь!» «Блейстон, ти з нами?» спитав Гаррі, бачачи, що Том з дружиною ідуть. «Ні, ні, ми додому. Завтра підйом о п'ятій». «А він здоров'я береже», зневажливо пробурпотів Гаррі, крокуючи з Томом до пабу. Блейстон, Ліза і Салі пішли в протилежний бік. Першим на шляху був будинок Салі. За кілька ярдів вони опинились біля будинку Блекстонів. З хвилину побалакали біля дверей, і Ліза побажала подружжю Добраніч. Далі їй треба було йти однією. На дворі було дуже тихо. Рідкісні ліхтарі освітлювали дорогу і чомусь змушували Лізу почуватись самотньою. Зараз Вір-стріт наче вимерла. Лізі стало не по собі. Два рядки абсолютно однакових будинків, два різних тротуари і пряма цементна дорога. Здавались їй проклятим місцем. Ніби тут нещодавно лютувала чума. А пожежа не залишила жодної живої душі. Раптом позаду пролунали кроки. Ліза здригнулася і озирнулась. Її наздоганяв чоловік. Наступної секунди вона впізнала Джима. Джим махнув її рукою, потім глухо покликав на ім'я. Ліза зупинилась і чекала, поки він підійде. «Ви чого?» «Прийшов побажати тобі доброї ночі, Лізо». «Так ви ж щойно побажали». «Ні, я хочу по-справжньому побажати». «А де ваша дружина?» «Вдома». «Я сказав, що йду промочити горло хлопцями. «Та вона ж дізнається, що вас не було в пабі». «Не дізнається. Вона ж відразу нагору пішла. Подивитися, як там наш менший». «Чому?» – Джим не відповів, натомість спробував узяти Лізу за руку. Ліза не дозволила. Вони пішли далі мовчки, невдовзі дійшли до її будинку». «Доброї ночі!» – сказала Ліза «Може, ще прогуляємось, а, Лізо?» «Тихіше ви почують!» – прошепотіла вона Сама не знаючи, навіщо шепоче «То як, прогуляємось?» «Ні, вам вставати о п'ятій годині, забули?» «Це як для відмазки, сказав, щоб хлопцями не йти» «І щоб піти зі мною?» – оточнила Ліза «Ну так!» «Я не піду з вами гуляти. Доброї ночі!» «Ні, побажай мені. Доброї ночі, як слід!» «А як, як слід?» Том сказав, «Ти солодка?» Ліза дивилась на нього мовчки, і Джим раптом схопив її, майже підняв над землею, і почав цілувати. «Губи, Лізо, дай мені свої губи!» – шепотів Джим. Дай мені свої губи. Він взяв її обличчя в долоні. Ліза більше не чинила опір і почав цілувати в губи. Зрештою Ліза звільнилась, відчинила двері і зникла в будинку.